Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Hát ez égetlen csönkű, de kicsőnk. Csak gondolkodott. Én Dezső András keresőn Fialajános János vagyok. Jó helyen járok? Kapcsolod ki a telefont, a rádiót, amit akarsz van még, lehet? Ja, most már adásban vagy viselkedj jól. Dezső Andrással beszélgetek, akinek először is itt a nagy nyilvánosság előtt is gratulálok. Január 11 a hír. Az Index.hu két munkatársa Dezső András és Panyi Szabolcs kapta az oknyomozó újságírók sobadéját. Dezső András és Panyi Szabolcs az Index.hu két újságírója kapta idén a sobadéját a kis sziládi felgöngyölítésért. Az ebből született cikk sorozatért Kis szilárd volt agrár, attól januárban tart, tart, tartóztatták le. Az Indexex követően és cikk sorozatot az agrárminisztériumban is jó kapcsolatokkal bíró volt Moszkvai diplomatáról. Aki ellen vesztegetés miatt emeltek vádat. Kiszilált korábban Mészáros Lőrinc felcsöti polgármesterrel és Tarsói Csaba Kvestor vezérrel és üzletel derült ki a cikkekből. Panyi Szabolcs és volt kollégánk Dezső András az hvg.hu. 33 pályázati műközül ítélte a legjobbnak a zsűri. Gratulálok! Köszönöm szépen! Uh, Meglepetéssel olvastam talán szombaton azt, amit írtál, hiszen ilyen az indexen nem nagyon szokott előfordulni, és a beszélgetésünk is ennél konkrétan. Uh, január 30-án, ami szombat, este fél tízkor egy segélykiáltást hagyt el De András tollát már amennyiben ez nem túlságosan szóképzalos. Nem szoktam könyörögni senkinek semmiért, nem stílusom, most sem teszem, egyszerűen csak kérni szeretnék, őszinte leszek. Az a helyzet, hogy most én vagyok a címlap ügyeletes, és a főnök kérte, hogy töltse a mindeközben rovatot, vagyis ezt. Nézegettem a neten, hogy miket lehetne feltenni, de nem nagyon találtam semmit, na jó deszkás videókat találtam egy csomót, de azzal csak magamat szórakoztatom. Ezt persze nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy később sem fogok semmit sem találni, de a helyzetem túl rózsás elvileg. Lehet, hogy lesz állai András Facebook oldalán valami vicces dolog, de ez sem biztos, szóval egyelőre várok és segítséget kérek öntől. Önnek nincs más dolga, mint ezt elolvasni, és tulajdonképpen ennek a kérésemnek már eleget is tett. Ezt köszönöm, ha pedig nagyon jó szeretne, jó szeretne velem és a főnökömmel tenni, akkor meg is oszthatja ezt a posztot, mert azért cikknek nevezni mindezt vajúbeerős túlzás, de egy megosztás segíthet rajtam elsősorban, és ha nagyon sokan megosztják esetleg ezt, akkor még a kollégák is irítkednek majd, hogy a semmiből tudok valamit csinálni szarból aranyat, ami a műsor 12 éven oliaknak nem való, homokból várata ahogy mondják. Nagyon köszönöm a segítséget, és elnézést kérek, amit ilyen szánalmas vagyok, csak ritkán fordul elő. Először is nézzük azt, hogy ez az írás 21 óra 24 percet követően hány klikket ért meg. Nem tudom, hogy hány klikket, elég sokan szerencsére megosztották, és küldtek is téma javaslatokat, így ebbe a kis mindeközben a robotban, úgyhogy kihúzott a párnoban. ez egy igazi pác volt? Teseg? Ez egy igazi pác volt? Hát igen, tehát az volt, hogy ilyenkor ugye címlapozik az ember címlapot, szerkezt, és akkor még közben hírezik is, tehát hírügyeletét is csinál, tehát több mindent, és akkor pluszban még ugye ezt a oldalsó blogban, mivel van ez a élő, ilyen mindeközben posztot is trissíteni kell, és hát, hétvégénként előfordul, hogy nem nagyon van téma, vagy hír, vagy ilyesmi, és uh, ugye a szombat este kell arra gondolni, hogy aki hétfőreggel kezd, annak is legyen beszerazva <síns> mindeközben poszt. Mondjuk, Ilyet az ember hányszor engedhet meg magának? Amit most megcsátom a szombaton? Hát uh, egyszer és utoljára. Szerintem ez többet már nem. Maga mindeközben az a voltnak a reklám szövegének az átvétele? Ö, nem. Ez a mindeközben sopronban? Vagy ti voltatok hamarabb? Nem, nem, nem, nem, nem. Ez, ez, ez igazából, a, ez lett a neve egy olyan ugye ez egy olyan hírfolyamot takar, ami, ami élő, és akkor miközben egyébként van rengeteg Én ezt értem, de maga a cím az mióta van? Hogy mióta van a róla? Hát amióta a dizájnváltás volt, arcváltás az indexnél, vagy hát így megváltozott igen a layout. most ezt meg nem mondom talán másfél éve. De Jó, ne... tehát akkor régebben, mint amióta van a volt. Vált, ez a volt az a reklám? Ha. Így van, igen, semmi köze hozzá. Beszélgetésünk apropóját az az összeállítás készített képezte, amely szintén a tetollatból január 28-án, 8 óra, 2 perckor került ki az Index címlapjára, és sokáig vezető anyag volt, nevezetesen Gyertfes Tamás és túlélése. Én gyártás Tamással valamikor január elején beszéltem, hogy ez a rádió permanens anyagi gondokkal küzd. A Tamás minden ünnepre küldött nekem valamiféle sms boldog karácsony ünnepeket, kellemes újévet, vagy nem kellemes új évet, hanem kellemes karácsony ünnepeket, és boldog újévet, és gondoltam, ez felhatalmaz engem, meg az ismeretségünk arra, hogy megkérdezzem, hogy valamilyen módon együtt tudnánk-e működni. Idén vagy jövőre tekintettel a leendő eseményekre, úszó eseményekre itt a rádióban különböző elképzelések láttak napvilágot, egyetlen nem zárkózott el, de végül is olyan feltételeket alapítottuk meg közösen, amely feltételek véleményem szerint teljesíthetetlenek voltak, és aztán szépen elköszöntünk egymástól. Nem ez volt az első ilyen jellegű beszélgetésünk. Ugye én őt a nap keltéből ismerem, ahol rövid ideig tündököltem, majd buktam. és azt követően kezdődött a hosszú katinka történet, vagy már akkor kibontakozóban volt, hiszen volt egy decemberi előfejezet is, és másodperceken belül arra jöttem rá, hogy milyen jó hogy ezt a szerződést nem kötöttük meg, hiszen ha megkötöttük, volna könnyen lehetséges, hogy én már nem lennék itt, mert olyan mértékben fordultam Gyárfás Tamás és az szövetség ellen, amit nem valószínű, hogy az együttműködés kivírhatott volna, ismerve Tamásnak az ilyen dolgokhoz való hozzáállását, különösen megkövetelve, ha már együttműködésről van szó, a lojalitását. Többekkel beszélgettem, Turi Györgyel és egy fiatal tanoncsal is a kínálatok az index blogban ír, talán Szabó Grétának hívják, nem mondom rosszul a nevét. Majd megjelent a te írásod, egy meglehetősen hosszú összefoglaló gyártástanást ünblökrése és túlélése cimmel. És először is azt kérdezem tőled, de a relatív hosszú bevezető után, hogy kinek az ötlete volt, és mi volt az iniciatíva, ha volt iniciatíva. Hát ez a, arról a vezető ötlete volt, ha jól emlékszem, hogy ugye a hosszú katinka ügy miatt tanás újra érdekes lett, és engem igazából az érdekelt ezen belül a portrén belül, hogy mert én nem, nagyon, nem sokat tudtam róla, hogy hogy lett egy sportújságíróból vállalkozó egyáltalán, és a másik pedig az, hogy azt nyilván tudtam, hogy 2009 után ő, hát hogy mondjam, eltűnt így a a színről, illetve hát nem lett, azt nem lett a Fidesz kedvence, hogy mégis hogy élte túl ezt a periódust. Engem ez a két dolog érdekel főleg az életében, és akkor ennyit hát. Kezdjük a végén. Sikerült-e szerinted választ adni rá? Hát én remélem, hogy valamennyire sikerült. Nyilván egy ember, tehát a portré van, hogy igaz a gond, hogy nagyon-nagyon sok embereken nagyon -nagyon, nagyon embere kellene ahhoz beszélni, hogy képet kapjunk, vagy megközelítőleg teljes képet, és hát ez egy elég kalandos életút, úgyhogy ezért is nehéz így. a közel sincs vége? Fogalni. Hát szerintem úgy nagyjából igen, siker, remélem. Azt kérdezem tőled, mennyi időd volt rá? Olyan nagyon sok ezek szerint nem. Nem, nem, nem. Durván egy, egy hét, mondjuk. Így. Hány emberrel el? Hú, hát viszonylag sokkal. veled is akartam, aztán valami érde, mert amikor utána olvastam, úgy tudtam, hogy 2009-ben a Star TV-nél, amikor úgy volt, hogy ott indul a napkelt, akkor azt hallottam, hogy téged is keresett, vagy hívott ez ügyben. Hát Igen, én nap voltam napkeltéset a Msp az ott hangzott el, igaz, hogy az már nem akkor, amikor műsort vezettem, én Ika Györgyőt követtem Vitrai Tamás ajánlására. Igen, ezt tudom, ezt tudom, csak... Jó, de az én személyem a legkevésbé fontos. Azt kérdezem tőled, hogy ha most Gyárfás Tamásnak belépünk e, abban nem létező napaliába, ahol a vele kapcsolatos nagy interjúk és le is felleplező cikkek és tanulmányok vannak, akkor bajon a tiéd különös tekintettel arra, hogy te ebben most meglehetősen hosszú ideig foglalkoztál valójában talán hanyadik lehet. Fú, én, én igazából meg, megmondom, hogy egy portrét nagyon nem, nem találtam róla. Hát olyat igen, hogy... Tehát Vándor Ágnesnek volt egy nagyon hosszú leleplező sorozata az élet és irodalomban, igen, igen, persze, hát az igen, az főleg ugye a, az igen, igen, az, persze, hát az, az alap volt, meg én is írtam már korábban a napkertének a mútyjairól, vagy a TV-nek pontosabban, tehát persze, ilyen anyagok voltak, de úgy valahogy ez az egész összkép, Én nem láttam, de ez nem azt, hogy, hogy tehát olyat láttam persze, hogy beszél az életéről, hogy itt egy televíziós műsorban, de nem, nem tudom megmondani, hogy hanyadik ezt tényleg nem tudom. Hát Vándor Ágnesnek tényleg azok az írásai talán a, a legemlékezetesebbek az életésében van. Mi volt a célod? Nekem tényleg csak ennyi, hogy, hogy, hogy, hogy amikor, a célom pontosan az volt, hogy amikor a hosszú ügy volt, én nem mondom, a sporthoz nem nagyon értek, Gyárfás, Tamás média vállalkozásit már jobban nyomon követtem az elmúlt hilegben, és azt nem értettem, és arra nem kaptam választ, hogy ez az ember ez miért éltett miért túl. Tehát mi, mi a titka? És egy Van titka? Hogy... Van titka, Tomás? Hát lényegében arra szerintem választ kaptam, hogy, hogy miért értett túl, vagy miért fogadta a fidef vagy miért fogadta el úgy, hogy jobb így, mint hogyha kilőnék. Tehát erre szerintem választ kaptam is. Igen, van valami, ami, amit végül sikerült így megismernem. Egy olyan személyiség, ami, ami alapján végül is érthető, hogy miért lett az, aki. Igen. Ugye ez nem az első cik, én már felvetettem, csak ő nem hívott engem vissza hogy volt egy hosszabb összeállítás Elsimó Lászlóról, nem egy, ebben a periódusban, tehát januárról beszélek, ott szintén megpróbáltam a szerzőtől kérdezni, hogy Nyakó István után szabadon milyen új novum volt, ami szülte ezt az írás, de ilyen nem született, mert időnként előfordul az, hogy emberekkel kapcsolatban összeullóznak egyébként teljesen releváns információkat, valaminek az érdekében, én elolvasom, és megpróbálok rájönni arra, hogy ez itt most valami olyasmi, mint ami annak idején a Népszabadságban volt, hogy amikor Szabó László írt valakiről, akkor ő nagyjából sejthette, hogy csomagolhat, csak akkor éppen nem lehetett utazni, mert nem volt útlevél. Nem, nem, tehát hogy, igen, értem van, hogy ez, ez tényleg annyi, hogy egyszerűen hosszú a ügy miatt. Tehát azért mi úgy állunk -e ezt hozzá, ugye kicsit szerkesztőjöldől is, nagyon sokan nem tudják, hogy ki az a gyárt, gyártás Tamás. mondjuk a sportot követik, vagy ugye a hosszú hosszúkatinkat ismerik, és emiatt képbe kerül. Jó, ez az összeállítás épp, hogy a hosszú katinka történetről szól a legkevésbé. Így van, így van, de, de ezzel mondom, hogy nagyon sokan vannak, úgyhogy a hosszú katinkbögyet ismerik, így képbe kerül Gyárfás Tamás, akiről viszont semmit nem tudnak. Tehát azért itt inkább ez volt a szempont, tehát nem az, hogy annak a szűk rétegnek, aki egyébként persze ismeri Gyárfás Tamást, meg a meg mindent, az megismerje, hanem inkább... Mi az, ami Gyárfás Tamás szerinted érteti? Ami érteti szerintem a egy egyrészt... Mennyiben érhető tetten az ő életében a híjúsága? Hát ezek a különböző posztok, ami, amik, amik nagyon fontosak. Tehát... A poszta fontos, hogy a mögötte lévő meló? Hiszen a Tamásról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy pénzen vett diplomákkal tündökölne, hiszen róla köztudomású, hogy amit csinál, azt csinálja is. Elképesztő munkabírása van, igen, vagy, vagy tehát állandóan dolgozik, vagy állandóan csinál valamit. De arra szerint... rájöttél, Mi... emlék nem végeztünk a hiúságot, de arra rájöttél, ami nekem hosszú ideig kétség volt, és nem tudnám egyértelműen állítani, hogy tudok rá választ, de most nem is magammal beszélgetek. Élvezje azt, amit csinál Gyárfes Erre rájöttél -e? Hát ez nem jó kérdés. Szerintem igen. Szerintem azt, amit kicsit, amit egy szenvedélybeteg szerintem hogy a munkában, ezt mondjuk ő sem. Oké, okay. vagy... de a munka a szenvedélybetegsége, de mindazok, akik ennek a munkának a részét képezik, ők mennyire fontosak Gyárfes Szerintem a legkevésbé. Egyelőre nem állunk távol egymástól, tehát annak az önellentmondásnak vagy egyáltalán nem önellentmondásnak vagyunk tanulni, hogy amit csinál a szeret, akik ennek a munkának a részei, azokhoz meg egyáltalán nem biztos, hogy jelentős köze van. Igen, pontosan annyi, hogy nyilván nagyon fontos neki, hogy azok, akik ezt a munkát segítik, akár azért, mert mondjuk van, van nevük, vagy, vagy nagyon jó igásló lo, lovak, például akadték Károly, akkor ilyen értelemben fontosak neki az emberek, de igen, valójában azért, hogy azt eléri, amit, amit, amit el akar élni, vagy amiben dolgozik, ezért fontos neki. Gyárfás Tamás nagyjából olyan, mint amit tudja a szélről mondunk, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj. Mi lesz Gyárfás Tamással? Nincs valami pozíciója, ami mögött igazi munka van. Uh -huh. Igen. rájöttél -e arra, hogy a terhelés egyik lábáról a másikra a mennyire ment tökéletesen, azt követően, hogy a napkeltét, mint lábat kihúzták alulla? Hát szerintem jól csináltam, amit csinált, Az a lényeg, hogy úgy áttervezett át a nemzetközi sportdiplomácia. Videire, hogy is mondjam, és, és ott meglehetősen básta magát. Az egész napkelte végül is túlélte, ha belegondolunk. Hogy azért... hát nem csak a napkelte élte túl, hanem ugye a Tamás is túlélte, hiszen azért néhány hullám maga alá akarta temetni. Így van, így van. 2000... Hány hullámra jöttél rá? Ugye van a fenyő történet, van a -Pál -féle történet, ugye van a fenyő Perrel való történet, van a prinzgáborra Gáborral való történet, hány történet van még? Hát, hogy most, most szerintem már ugye kevesebb most ott a finánál lesznek történetek, tehát az, hogy akár a hosszú a féle történet, most ez van, és ezen ez, ez nagyon sok múlik számára, de... de mi, mi? Mi most konkrétan miről beszélünk? Hát ugye most arról beszélek, hogy milyen akadályokat kell kellek maga, ami, amelyek maga előtt vannak Gyászás Tamásnak ahhoz, hogy túléljen. Ugye a gyárfás törés, valószínűleg az egyik titka az, hogy miközben egy igazi konfliktúzus emberről van szó, ha valaki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy embernek lép a lábára, és nem olyan napja van, akkor képes azt mondani, hogy pardon. Más esetben megvív vele, és van olyan, amikor azt mondja, hogy pardon, és visszakozik. Most éppen ez az utóbbi tűnik, miközben meg annyi konfliktusából, nem hátrált meg, de ebben a hosszú katinka történetben is erről nem szól az interjú, vagy nem szól ez az összeállítás, nem interjú, erről viszonylag kevés szó van, hiszen hosszú katinka történetét illetően olyan gyárfás Tamás, mint aki ezt a hosszú katinka történetet felvette, mint szállat, aztán szépen elejtette és hagyta, hogy Borkai Zsolt vegye föl. Én szerintem, szerintem ez valójában mert ez érdekes, ez az egész a konfliktushoz való viszonya szerintem. Én csak egy, egy, egy, egy részét látom, és ezzel évekkel korábban találkoztam, amikor 2000-ben írtam arról, hogy a közműcégektől hogyan uh -huh. lapátolnak ki pénzt így a napkelte felé. És akkor, én azt hittem, akkor beszéltem először Gyárfás Tamással, hogy ugye egy nagyon konfliktusos, harcias ember lesz, ez. ezt ez gondoltam. És közben pedig az egész konfliktus nagyon nyájasan, nagyon kedvesen próbálta megoldani. Végül... Ez nem mond ellent adnak, amiről szó van. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan pillanatok, ahol ezt az arcát veszi elő. Így van, így van, de végül alul maradt, ezt akartam mondani, tehát, tehát nem tudott mit csinálni, és és én azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben, a korábbi történetében is ő azért alul marad, csak nem úgy tűnik. Tehát, hogy, hogy nem volt ő, nem járt mindig, az más kérdés, hogy túlél bizonyos helyzeteket. Hát, amit most éppen túlél, az a maga nemében egészen páratlan, hiszen a hosszúkat való konfliktusában éppen úgy tűnik, hogy alul marad, miközben ha azt kérdezné tőle, hogy Tamás, te alul marad, csak azt mondaná, hogy András, nem értem a kérdést. Így van, így van. Tehát ő ugye nem éri ezt, ezt így meg, mert... Illetve így éli meg szerintem, de képes az egészet úgy megfogalmazni, mint a halványgőze nem lenne arról. Ebből a szempontból szinte politikus lett. Hát ennyire ennyi nem is fel, hogy most... Azt kérdezem tőled, kiderült-e az, hogy volt-e Gyárfás Tamásra egyébként valaha is a Fidesz részéről úgynevezett nevezett kilövési engedély? Volt. Igen, 2009 után teljesen komolyan volt, igen, igen, és ő is ö, ezt tudta. Tehát ezt két... De ez két. a napkeltével vagy Schmitt-Pál megtámadásával volt összefüggésben? Ez nyilván meghettő vegyület és megtámadása volt abszolút a, a fő ok. Ott eltévesztette az utirányt, vagy rosszul mérte föl az erejét, vagy mi történt? Hiszen ilyen viszonylag kevésszer fordult elő a tanácsra. Szerintem ott ez is tévesztette, és az, ott a szövetségeket veszített. Tehát ő azt próbált aztán nekem ezzel kapcsolatban magyarázni, hogy nem neki volt igazából ez az ötlete, hogy mit párc vegyék le a szívről, hanem, hanem másoknak, akik aztán kiforoltak mögül le. tehát Könnyű egy gyárfás Tamást ezt követően, bár egy példa kevés, két pont között kéne húzni egyenest megvezetni? Tessék, aztán Mi Vajon könnyű egy tanást Tamást megvezetni? Hú, hát öm, meg lehet ezek szerint. De Gyárfás egy vadász, vagy ő a vadász kutyája a vadásznak? És ha a vadász kutyája a vadásznak képes beszéddel sok baj van, akkor vajon ki az a vadász, aki fogja a Gyárfás Tamás képzeletbeli Hát szerintem, nem tudom, ez, ez, erre én nem tudom, vagy nem szeretnék változni, mert... Néha szerintem... Tehát most, amit látok, az az, hogy van egy, pó egy pó pó pórágon, van, de... De ki fogja de azt? Ez. De ki fogja most... De kicsit olyan Gyárfás Tamás, mint aki nem tud póráz nélkül élni, ugyanakkor Gyárfás Tamásról gondoljuk azt, hogy a legkevésbé való az ő nyakába egy póráz. Hát igen, de... Mi az, ami Gyárfás Tamásból hiányzik, amitől ő nem lett az, aki szeretett volna lenni. Egyetlen mi szeretett volna lenni, Gyárfás Tamás, vagy? Szerintem a, a, a, talán úgy úgy um, helyesebb a válasz, hogy, hogy Gyárfás Tamásról sokan azt hiszik, hogy egy nagy pályás valaki, és szerintem igazán a Havas Hediknek a kéz mondja, hogy valójában kis pályás, tehát, hogy, hogy De Nem kis pályás mondja kis pályásnak, hogy nagy fejű? Tessék? Nem kis pályás mondja kis pályásnak, hogy nagy fejű? Uh -huh. De, de hogy ö, arra akartam kiukadni, hogy hát a autot is megyek a gyerekekkel visszamog befogni Tehát. Négy percet kaphatok áll... még Négy percet kaphatok még, vagy hívjanak vissza. Nem. Eltűntél a telefonod mögül. Jó, most már jobban, most már a bizalom. Igen hogy jó-jó, jó, persze, négy persze, azt még belefér igen. Hát azért, hogy ő, ő az érdekes volt, hogy, hogy ő kimaradt. Ugye Bodnár Jörgy, mm -hmm. a üzletember volt a pénzember, aki mögötte állt. És én úgy vettem ki azért a, a szavaiból, hogy a, voltak olyan bizniszek később a 90-es években, amiből ő kimaradt. Nem biztos egyébként, hogy benne is akart lenni, de de mondjuk például a kaszinóbiznisz, ami ugye már egy nagy pályás, vagy egy nagyobb pálya, e és, e és ezért mondom, hogy, hogy valójában én szerintem egy kicsit túl, túl van értékelve sokszor az ő szerepel bizonyos tönetületekben. Hát vagy úgy kispályás, hogy a nagy olyan mértékben nem látunk bele, hogy ezért azt hiszük, hogy kispályás, de valami, valami tényleg hibázik. Ugye ott hagytuk abba, hogy hiúság. Ő saját magát minek szeretné látni, tehát az a bizonyos kép, amik, amelyek ott lógnak a szobája falán, és amelyet, ha maga rajzolhatna magáról, akkor azon mit, hogyan jelenne ő meg? Ezt, ezt elég jól tudom, mert elég sokat beszélt így magáról, hogy hogy látja magát, ő egy nagyon tehetséges embernek, aki nagyon szorgalmas, aki... Aki boldog? Szinte. Vagy ezt a szót nem is ismer? Ebben már nem, ebben már nem vagyok biztos. A biztos, hogy a családja megsillette ezt a ezt a típusú hozzáállását a dolgokhoz, tehát kicsit elhanyagolt őket. Én, én, én azt érzem, én nem, én nem éreztem, én a hangjában azért nem érzek boldogságot, hogy így mondjam, ugyanakkor neki nagyon-nagyon fontos az a visszaigazolás, hogy ő, ő tehetséges, ő sikeres, és, és, és egy adott versenyhelyzetben nyer. Ki vonta vissza a kilövési engedélyt? Mi volt az? Ki vonta vissza, és mi miatt? Szerintem ennek viszonylag egyszerű az oka, egyszerűen a kormánynak nagyon fontos ugye a sport, vagy a különösen a kormányfőnek, a sportsikerek, és Gyártás Tomás egy olyan pozícióba került 2009 után folyamatosan egyre befolyásosabb, befolyásosabb pozícióban Nemzetközi 20szövetségnél, ami miatt úgy látta a Fidesz, ezt egyébként Fideszesek meg is eh, tudtam erősíteni ezt a feltételezést, hogy úgy látta a Fidesz, hogy hasznosabb számokra. A Fidesz látta vagy a főnök? Ö, ezt a, hát a főnök. Igen, mert hogy én is beszéltem fideszesekkel, még jóval korábban, hogy a te megjelent volna, hm. és ők pontosan azt mondták, hogy ők az egész gyárfás jelenséget nem értik, de nagyjából átengedték a terepet a főnöknek, Mindáltalában. általában. Így van, így van, és akkor egyszerűen egyébként ez a modell, vagy nem is ez a modell, tehát ez, ez a gondolkodás mond, hogy, hogy ha van valaki, akit régen nem bírtunk vagy a másik táborhoz tartozott, de valamiért haszunkra válik, azért ez nem ismeretlen a fidesz Mi már... Milyen hangulatban váltatok el? Ü, teljesen jó. Én, én, én azt mondhatom, hogy, hogy korrekt voltam vele nagyon, tehát, és ő is így látja ezt, tehát utána... után utána vissza bármit is? Tessék? Jelzett utána vissza bármit is? Egy, egy, ö, igen, igen, igen, hogy korrekt voltam vele, és hogy, hogy felhívta egy másik kollégámat a sportról, akit ismer, hogy még neki is elmondta másnap, hogy milyen korrekt voltam. Na, persze lehet a diplomácia része is. Persze, csúszol, van, de egyébként tényleg az volt, hogy, hogy nekem nem az volt a célom itt, hogy nem tudom, én most így lehet leszek jár Tehát tényleg kíváncsi volt Értem. a személyiségére, és persze tökéletesen nyilván ezt. Ugye ebből a cikkből ki kellett, hogy maradjon, mert ugye ez tegnap derültkődj a FINA Gálán Gyárfás Tamás is díjazták és a 2017 es éve a FINA Világbajnokság Szervező Bizottságának társelnöke a Világszövetség legmagasabb kitüntetését, a FINA jelvényét vehette át. Igen. Gratuláljunk Gyárfás Tamásnak. Gratulálok neki. Köszönöm szépen, szia! Sziasztok! Dezső Andrást hallották. Most sem hallanak semmit sem. Mi a helyzet? És most közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Elmeséljük, hogy mi voltunk azok, akik tegnap együtt ebédeltünk, mert én nem mondtam el a műsorban, csak azt mondtam, hogy egy... valakivel ebédeltem. Ott álltam kint az utcán, és akkor mondták, hogy majd jönni fog, és én egyáltalán nem voltam emiatt ideges, mert pontosan azt a pánásmódot kaptam, amit egyébként ilyenkor ez illik, csak nem volt kedvem bemenni, mert ott benne egyedül egyébként nem lett volna dolgom. És itt, itt, nem ilyen részletességgel, hanem én sokkal részletesebben elmeséltem a hallgatóknak tegnap, a tegnapi napomat, természetesen a mi kettőnk ebédjéről elég részletesebben se akkor sem most nem szóltam, csak egyszerűen nem tudom, megszállt az ihlet, vagy éppen az ellenkezője, és úgy éreztem, hogy én ezt a mai műsort csak úgy tudom elkezdeni, hogyha elmesélem a hallgatóimnak a tegnapi napot, de nagyjából úgy, mint egy egy stand-up lenne, mert Ugye az ember olyanokat is elmesélt, amit egyébként vadidegeneknek nem, miközben igyekezett nagyon szigorúan betartani azokat a szabályokat, hogy mi az, amit elmondhat, mi az, amit nem. Bár például, amit mondjuk Rangos Katalin vagy Róna jegon, kritikája képpen, vagy adott esetben Bródi János kritikája képpen elmondtam, hát azért biztos megmosná a fejemet anyukám mondván, hogy fiam ezt nem jól csinálta, de anyám már meghalt. Van, ilyen, van ilyened, amikor egyszer csak ezt az ember úgy, úgy, úgy nem tud, hogy el, elkezd beszélni, úgy mondja a tehetetlenségében a tehetetlenségét. Hát, egy kevésbé jó, a különben, nekem is és a rádió is. Arra a kérdésedre gondolom, nem kell válaszolnom, hogy elmondjuk ki a rádió hogy tegnap, egy itt ebédeltünk, mert ezzel már a kérdéssel, ezzel a kérdéssel már is mondtad. Tehát ezt most, ezt most figyelj, mert mit, hogy lenne, a... a ez az jut eszembe, amikor jeltes megnyitva voltam Budapesten egy kortárs művészeti galériában, és egy rendkívüli módon ismert művészettörténész, aki varamikor Micsadnak az igazgatója is volt, ennél többet nem mondok, a, a, akivel vége egyébként jobban voltam, az azt mondta nekem, miket nyújtottam a kezemet felé, hogy úristen, most nem tudom mi a jó, hogyha, ha ismerjük egymást, ha nem ismerjük egymást. Hogyha most lefotoznak bennünket együtt, vagy ha nem fotóznak le bennünket együtt. És hát öf, erre mondtam, hogy dözzen hogy dözze magadban, én minden esetre nem fogok úgy, hogy nem ismerlek, mert régóta ismerlek. Jó, jövő, figyelj, ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye a kéznyújtás az nagyjából 4 másodperc, amit te elmondtál szövegben, az minimum 25 másodperc, tehát akkor ez olyan lehetett, mint egy lassított felvétel nem, nem, nem, ez simán megoldható, megrállású egyébként, mint hogy azért egy abszolút egy kultúra van szó a készfogásunknak, fogadta is, csak ugye ezt, ezt hozzátette. Uh, hozzátette, tehát ez egy ilyen kicsit uh, irónikusan, önirónikusan uh, félik komolyan, de azért mégiscsak, mégiscsak komolyan, tehát uh, így változnak a dolgok, ugye? Igen. Na, tehát ez csak azért mondom, hogy... Ez vajon hazai specialitás? Egyébként, én egyébként nem csinálok úgy hogy hogyha valakivel találkozunk, azt letagadom. Azt kérdezem tőled, hogy ez vajon hazai specialitás? Nyilvános, az, nyilvános helyen ebédeltünk... Ez az, így van. Ő. Azt kérdezem tőled egyébként annak kapcsán, amit elmesélted, hogy szerinted ez hazai specialitás, vagy nem éltél annyit, vagy nincs olyan tapasztalatot, hogy tudnád mondani, hogy ez máshol hogy van? Mindenhol erőfoglunknak ilyen szituációk szerintem, hát ez már csak így megy ami aztán egy kis ország, és sokkal belteresebb, még nélkül nagyobb ország. Nagyon belterjes, figyelj, nagyon-nagyon belterjes. Tehát ma betelefonált végig Géza, ismerem a telefonszámát, mert nem mutatkozott be, nem volt jelentősége, és azt mondta, hogy hogyan van az, hogy a Simon borászat, az névhasználati díjat fizet a jogtulajdonosnak, és azt mondtam az illetőnek, hogy hát ebben semmi új novum, nincs Nyakó István után szabadon, egyszer a Mandiner interjúban erről volt szó, de aki tegnap belenézett híradóba, vagy az internetes újságokat lapozgatta, gyakorlatilag semmi mással nem foglalkozott, mint a politikusok vagyonnyilatkozatával, beleértve, hogy mindenki hazudik, beleértve, hogy a gazdagok nem vallják be, hogy mennyire gazdagok, hogy a szegények se szegények. És azon gondolkodtam, hogy olyan újságírók, akiket én egyébként tartok valamire, vagy a főszerkesztők utasítására menettek le kutyába, hogy ezt szokták mondani. Nem is a tények ismeretét illetően, hiszen a tények ismeretével nincs gond, hanem a kommenteket illetően. De János, de János álljunk már meg egy mert én istenem, én nem, nem tudtam minden ciket megnézni, de láttam, hogy többeket így adott a én ezt mondom, És igazán, nem értem a dolgot, mert gyé mert, mert, mert, mert, mert, mert, nem arról van szó, tehát amit próbálnak bele hogy el a feleségének, még első is megfizetnie, mert ez szánalmas, itt nem erről van szó, van a önálló jogi személyiség gazdasági társaság, amelynek egyébként a hivatalos neve az, hogy Verencei Tövői, Borászati Kft. Mind az adóhatóság, mind a, a, a borcimkék tartalmát meghatározó nébih számára, valamilyen módon nekünk legalizálni kell, hogy egyébként miért nem az van rajta a címke tetején, hogy Verencét a Viborászati hanem azon az, hogy Elsimon Simon Borászat. És egyébként a hátszinkén pedig ott van, hogy elsímon Simon barácsot, és az ott van termelés, falaszkozta a Verencét a Viborászati Kárté. Ezt az ellentmondást át kell hidalni, ráadásul legálisan, törvényesen kell áthidalni, és az nem megy máshogy, mint hogy van egy magányjogi szerződés köztem, meg a Kárté között, hogy az én nevemet használja rá, azért is van ez a szerződés, mert még nyilvánvalóan, amikor az az egészet elkezdtük, egy régi családi cég, Uh, új állomásáról van szó, hiszen régóta borászkolik a, a, a családunk, de amikor elkezdtük azt, hogy nem simon borászat lesz, hanem El Simon borászat, mert simon borászatból volt még másik kettő, például a kiváló egri uh, borászat, ezért nem akartuk munkat különböztetni, és ezért lett, a, lett belőle elsimon borászat, tehát amikor mi ezt az egészet végig gondoltuk, akkor azt is kitaláltuk, hogy egy, egy végjegyet, egy márkát, egy, ha tetszik, egy brendet építünk, ez pedig nem egy máshogy, mint így. Tehát akkor törvényesen, szabályosan, és hogyha én már pedig ezt valamilyen módon legalizálni akarom, és egy vagyoni értékű jogot nem, ingye, nem adhatok át ingyenesen, mert egyébként ingyenesen adom át akkor is, azt valamilyen módon le kéne adóznom, tehát az adóhatóságokra azt mondhatná, hogy itt, itt valamit el akarok titkolni, ezért van egy megállapított névhasználati díj, ami után én pedig személyben fizetek. És ha már van ilyen, akkor az fel kell tüntetni a vagyonnyilatkozottomban, mert a, a, a, a vagyonnyilatkozottomban fel kell tüntetni, hogy milyen a képviselői és az államtitkári fizetésen kívüli egyéb más juttatással rendelkezem. Lehet azon röhögni, hogy 8136 forintot kaptam, szerzi jogdíjat az Artisusztól, és hogy tavaly meg 40 ezeret, ennyit kaptam, és azt be kell írnom a magyar Nem, én egyszerűen nem is értem, hogy ebben mi a hír, mi ebben a csoda, mi az attrakció, inkább azt írhatnák le, hogy rendesen, tisztességesen, legálisan van ez a kérdés is kezelve, és egyébként rendesen, tisztességesen föltültetem a magyar nyilatkozatomban. Fél, Igen, mi? ugye ne felejtsd el, hogy ugye megint egy olyan, én csak megemlítettem, köszönöm a választ, de ugye abban maradtunk, vagy te mondtad azt, hogy te egyszer is mindenkor ebből kiszállsz, mármint hogy ezeknek a szövegeknek a magyarázatából, és akkor itt, itt ugye. Ennél még ugye, az aztán meg aztán egészen a párját ritkító, ugye, hogy a válasz.hu-n van egy, egy, egy hosszú beszélgetés, Tóth István Gárdony polgármestere, azt kérte a heti választól, hadd mondja el az Ominózus út, ugye ez szintén általad lett híres, a 6212 és Erő Szabadegyháza Agárd összekötő út valós történetét, mert fontos lenne a városunknak, a városuknak. Nagyjából minden hazugság ugyanis, ami a témában rendre elhangzik, és egy nagyon korrekt, nagyon rendjén való interjú készült a heti válaszban. Az embernek mégis azért van rossz érzése, mert kicsit olyan ez az írás, mint a kormánypárti interpelláció, amikor úgy tűnik, mintha az újságíró alányalna az interjú alanyának, holott erről egyáltalán nincsen szó, hanem arról van szó, hogy ma annyira lehetetlennek tűnik, az, hogy ebből a történetből jól lehessen kijönni, hogy az embernek óhatatlanul egyfolytában vissza kell nyomni a viszolygását, és elnézést kérek az újságírótól, mert kivételesen semmiféle kákán, semmiféle csomót nem találok, valamint hát nem áll módonban Tóth István Gárdony polgármesterének egyetlen szavát is sem kétségbe vonni, klős hogy az ő tárgyi tudása meghaladja az enyémet, csak egész egyszerűen az, ami ma Magyarországon történik, ilyen megvilágításba helyezett cikket. Én ezt nem tudom, amit elmondasz. Minden esetre én, én, én nagyon örültem a cikknek, és jót szórakoztam rajta. Miután több mint fél éve gyakorlatilag hetente valahol közlik, leírják azt, hogy nem tudom, 890 millió közpénzből felújították, tehát múltidőben a panziókhoz vezető bekötőutat, ami ugye nem a konkrétan az én panzióma, hanem a családi cégünk panzióját. A, na most ezek után megjeleniket, cikkal leírják azt, hogy egy, az nem a penziónkhoz őtő bekötőút, kettő, amel, amellett az út mellett ott van a Várszegi Gábornak a, az MTK fociiskolája, a focipályái és, és még ezer más vállalkozás, és kisebb nagyobb, a, a Micsiádi című sokszor a nagyobb ö, vállalat, három, ezt az utat ö, nem újították föl. Tehát egy, egy, egy mérdekmétert nem azt hatoztak le belőle, és gyakorlatilag járhatatlan, és most már olyan szinten veszélyes, hogy ez komoly problémát okoz mind a volántársaságnak, mind a mentőknek, mind a rendőrségnek, mind a, a, az egyszerű átlapolgároknak. Én nagyon úgy, hogy ezt leértek. Nem valami azt szerintem, ezt jött fügetni, az elkövetkező rendőről. Egy, kettő, három évben, különösen majd a 18-as választási kampányban újra elő fogják venni, hogy... hogy ö, hogy ezt, ezt az utat valójában sok közpénzből felújították az én kedvemre, Egyébként egyetértek a polgármesterrel reméljük, hogy az elkövetett években meg fog történni a felújítása úgy, hogy ezt egyébként a bajnai kormány idején már elhatározták, hogy ezzel is megvádoltak a mandinagos interjú után, hogy én nem mondtam igazat, hazudtam meg valójában, mi az út felújítását, nálán elővettük a 2008-as és 2009 es kormányzati anyagokat, azokat szépen bekenneltük, mert elkérték tőlünk az újságírók, üvegsebb van, elküldtük, és kiderült belőle, hogy nem hazudtam, hanem tényleg akkor döntötték el az út felújítását. Egyébként teljes joggal az lenne a baj, hogyha Magyarországon egy mellékútnak a felújítása is párpolitik alapon dögne, és nem azon az alapon, hogy mennyi kártya van rajta. Pont. Ott folytatjuk, ahol múltkor abba hagytuk, ugye az volt a kérdés Stóf Andrásnak, a FHB és az Állam pereskedik, közben Lázárnosnak jó kapcsolatban, és mindre lesz nehéz nem szakadásként értelmezni, én is olvasom ezeket a cikkeket, mondott te, hogyan mosolyogva legyintve kérdés érdeklődéssel választ, de inkább azzal foglalkozom, hogy szellem és kulturális értelemben hozzátegyek ahhoz, amit nevezhetünk akár kurzus építésnek is. Látható egy sokaknak fáj is, nem a nehéz támadás ellen, nem a sok a kulturális váltás sokkal fájdalmasabb, mint a családom gyarapodása. Már nem tűnik ronda szónak vállalja, hogy kurzust építenek így a kérdés. Régebben, is, ö, én régebben én is oszkodtam a szótól, már nem a nemzeti kastélyprogram, a Hausmann terve, amely működt koncepcióval szellemileg akar hozzátenni valamit a korszakhoz. Korszak? Kérdés, válasz. Ha lesz még egy ciklus, azt már nevezhetjük majd annak feltéve. Persze, hogy szellemi arculata is lesz. Anélkül nincs kurzus, ha majd húsz év távolatában visszanézünk a... És akkor ott vagyunk ugye a lényegnél, és a hátralévő részben nagyjából erről beszélgetünk, bár 843 féle letérő létezik, de hát majd kiderül a végén, hogy letértünk-e vagy sem. Nyerhet még a Fidesz, lehet, hogy nem is egyet, és lehet, hogy nem is kettőt. A kérdés az, amit te magad is felvetsz. Min múlik az, hogy lesz-e szellemi arculata, és az azért is nagyon jó, amit mondasz, mert hogy jelen pillanatban nem azt mondod, hogy van, hanem, hogy akkor lesz kurzus, ha lesz szellemi arculata, mi hiányzik ahhoz, hogy miközben van Hausmanter, van program és van még nagyon sok minden más is. Az, ami az egész fölé, mint egy ernyő borulna, amiben nem a kurzus a lényeg, hanem a szellemi arculat, hogy az nincs, vagy nem úgy van, ahogy te azt elképzelnéd, függetlenül hogy maga a cikk, az arról nem szól, hogy ezt a szellemi arculatot te hogy képzeled el, már pedig ugye az lenne a következő rész. A kifejezés, ez a patchwork, a, ami ugye egy olyan kézméves technikát is takar, ez a, ez a fogalom, ahol használt textilanyagokból össze magosnak darabokat, és azokat össze van uh -huh. A valami. De ez nem csak, a, nem csak itt a hanem mondjuk a csempéknél, járulapoknál külön, teljesen különböző csempéket egymás melé raknak, egy, és ebből a patchworkből kihőművel valami vizuálisan értelmezhető felület, amely, amely nem egységes, de mégiscsak valahogy jól néz ki. Na most, ennek a, a kézményes technikára gondolok, ott is van két iránya. Az egyik irány az, amikor, amikor csak úgy a színek és, és ugye a formát valamilyen hangulatot idéznek, tehát kvázi úgy néznek ki, mint egy, egy nem tudom én, egy polvokfestmény, ahol, ahol, ahol gyakorlatilag Valójában a hangulat sokkal fontosabb, mint a valóságos képjábrázolásnak bármiféle beleképzelt, bele, be, belegondolt, beleállt a e, És Viszont van egy olyan irány is, amikor, amikor uh, konkrétan megjelenik valami alakzat. Most ezt csak azért mondom el, mert szerintem az lesz a nagy kérdés, hogy ebből a patchworkből, ami a ami, ami, mi munkánkból most uh, látszik, Ebből, ebből több lesz, mint egy ilyen uh, színek, uh, formák. Uh, Tökéletesen értem azt, amit mondasz, de mi a válaszod a saját kérdésedre? Ér érdekes dobzódásra és, és uh, hangulata. É én azt mondom, hogy ez még nem dölt el. Min múlik? Én ajtunk. Én azt mondom, hogy ezen dolgozom. Tehát én mindenképpen szeretném, hogy sejből valami konkrétabb dolog állna össze, uh, ami, össze. Ami, ami, de ugye ez kicsit olyan... Bár most uh, cinikus vagyok, mint amikor valaki azt mondja, hogy ő tradíciót teremt, hagyomány teremt, már pedig az ember tudja uh, akinek elő van, hogy aki tradíciót hoz létre, az nem lehet tisztában azzal, hogy tradíciót hoz létre, hiszen a tradíció nem olyan, mint egy fa, mint az ember elültet aztán kinő valami vagy tradíció lesz vagy sem. Ez így van. Legalábbis nagyon sokáig kell ahhoz élni, hogy valaki Így van. tapasztalja, hogy a korábbi, Így igaz. E, korában vagy ifjúkorában létrehozott dolog az végig e, e, tradícióvá vált. Annyi minden történt velünk az elmúlt száz évben, olyan sok olyan sok ágazott az a valamikor minden visszatekintve egységes vagy egy törzsének e, tűnőfa, hogy, hogy nyilvánvalóan az is elképzelhető, hogy néhány értelmezhető távlatból már tradícióként értelmezhető dolgok jönnek létre. Ez, ez, de én, én, én azért ezzel a mondjuk, hogy bátorsággal nem vágok neki a munkának, hanem én azt mondom, hogy aprólékosan, módszeresen kell olyan dolgokat megvalósítanunk, amik egyébként ezt szellemértelbe kurzus. Jó, csak ugye ennek a nehézségét más oldalról is konkrétan is lehetett látni, és most tényleg egy teljesen lényegtelen emelek ki, de egy nagyon jellemző példát, amiről szintén volt már szó, hogy nem elég egy kastélyprogram, hiszen a kastélyprogram miután egy adott kastélynál befejeződik, annak a hasznosítása is fontos. Hiába készül el valami, hogyha élettelen marad, és annak okán kezd pusztulni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember, amikor értéket ment, azt követően, hogy megmentette, ne abba a helyzetbe kerüljön, mint az esti kornél, aki aztán meg akarja folytani azt, akit kimentett, nem akarja mutatni a kimentet a, a verseit, és esti kornél köszöni szépen abból már nem kér. A példa is, meg amit mondasz, így van, mi is ezen dolgozunk, folyamatosan is ezen dolgozunk, akkor azt éljük, az, az, az csak azért kérdíteni rőtérben, mert, mert szimbolumai az elmúlt évtizedeknek, vidi képített örökség tekintetében, azért tudom mondjuk Alapvetően megkülönböztetni például a gyönyörű szék templomoktól, mert a templomok használatban maradtak, és az eredeti funkcióban maradtak használatban, tehát többé-kevésbé szakmálysérkés. Ha már itt tartunk, azt kérdezem tőled, hogy ha bár tudom, hogy a templomok azok egyházi tulajdonban vannak, hogy ezt feltételezem. Réz. Például ilyen templom megmentési program. Tehát az, hogy a templomaink milyen állapotban vannak, és hogy azokat milyen módon kellene rendezni, vajon ez várat magára, vagy van ilyen, csak én nem tudok róla. Tehát mindmúlik, hogy milyen programban és milyen nincs. Hát, a program az a a kormány idején elég komolyan elindult, aztán ennek önálló is sora volt a, a minisztériumban, mert a szociósiták idején egy, egy az megszűnt, és 2010 után visszahoztuk pályázati formában, tehát van az emberi források minisztériumán olyan pályázat, amely nem örökség védelmi alapvetően, de mégiscsak betölt örökségvédelmi feladatokat is, hiszen működő szakrális terek felújításáról szól, Uh, és mint, ezek, közül, ezek között nagyon sok uh, valóságos műemléki térről van szó, ezért így a műemlék felújítás meg a műemlék karbantartás is ebben nagyon komoly szerepet kap, úgyhogy ez a Zsolti Számpirkára Urán levő program nagyon-nagyon uh, mm, sok műemlék felújításához járult hozzá az utóbbi években. Persze van az államnak azért konkrétabban is felelőssége, hiszen a templomnak egy jó része állami tulajdonban van és nem egy káti tulajdonban. Kidesze van kiemelt Egyházi tulajdonban levő emlékek, amelynek a felújítása viszont meghagyja az egyházatnak a lehetőségét, főleg ami az, hogy az a fajta évegően terméképessége nincs meg az egyházatnak, mint meg volt a második világháború előtt. Egy példát említek a Mátyás templom felújítása, amely, amely igen egyházi tulajdonban van, de teljes egészében állami forrásból valósult meg, és uh, nyilvánvalóan a benne levő turisztikai potenciális, és nem csak a sakralitás és a szakályisté megmentése volt ott uh, szempontként. most csak azért hoztam el a templomokat, János, mert a, a templomok arra példák, hogy mind a szociális időszakában, mind pedig a szociális időszakát követően eredeti funkcióban maradtak meg, viszont a vidéki kastélyok azért fontosak, azért szimbolikusak, egyébként itt is van egy kivétel, mert a zsidó templomok, a zsinagógák nagy része az nem így, nem járt így a holokhoz. Sajnos nem. Hol a eredményeképpen, vagy, vagy hogyan mondjam, egy rondás azok, a holokausz holok tragédiájának a, a folyományaként, próbálok valami normális kifejezést használni, sajnos elvesztették a szakáris szeretetüket. Én éppen a helyzet rondásnak, mondtam, hogy könyörgöm, csináljuk már azt a, azt a rumbassebesti nucai zsinagolgát, kezdjünk már vele valamit. De mi áll útjában? Tessék? Mi áll útjában? Úgy néz ki, hogy most már semmi forrást is adtam hozzá az előkészítéshez. Tehát úgy néz ki, hogy most már... csak most hirtel úgy tűnt, hogy a helyszíne kevésbé lenne fontos, mint neked. Nem, nem, nem, nem, nem itt ez nem így van. Hanem az volt a probléma, hogy itt ugye a BSH és a Masihis között volt némi Hát ugye, ugye nem, nem hiszem, hogy nekem többet lenne, mint zsidónak, hogy mondhatok olyat, hogy zsidók mondhatnak zsidó nem zsidók meg nem mondhatnak zsidó viceket, de azért azt hadd mondjam el neked, hogy a holokauszt az én családomat is megritkította, hogy jártak-e korábban templomba, vagy sem, nem tudom, a nagyszüleim jártak, de hogy az a maradék zsidó, aki van, és aki egyébként gyakorolja a vallását, vagy valamilyen szervezetbe tömörül, olyan módon nyírja egymást a szó idézőjeles értelmében, mint amit az előbb elmondtál, én az kétségbejtőnek találom. Jó, hát ez egy másik problémára nem akarok beszélni, csak ott, ott tartottam a szakszerelmet. A rombasság Persze. szükség zsinóga, például az egyik legszebb Budapesti még, Az egyetlen egy ott vágni épület a fővárosban, az vág pedig a BC Pítések kiemelkedő alakja. Az belül milyen állapotban van? Tehát viszonylag elszolaszató, tehát helyreállítható. Tehát mondjuk az egy, az egy fantasztikus épület, ami. Az mióta van zárva. Hát azt nem tudom, én oda jártam egy időben a, a Kazincs utcában, mert a, a, a Bölcsiszkan mert a főskolára és jártam, és elég sokat jártam azon a környéken, és ö, jól ismerem a mi emlékeket. Én, én, én az, a, ha visszaemékszem, már akkor is zárom volt. Tehát ez nagyon régi, nagyon régi probléma, viszont kiemelt érték, Ugye mindenképpen foglalkoznunk kell. Na most a, csak, csak ezt azért mondom példaképpen, mert sajnos ott tartunk, hogy a, zs, a zsinagógák egy jelentős részéből butolüzlet lett, Ö, ö, raktár lett, ö, ö, jó esetben, szerencsésebb esetben, mint mondjuk Kecskeméten, és még, vagy mondjuk, mint zalaegerszegen kulturális létesítmény lett, uh -huh. hála Jóistennek, majd például múzom meg belőle, mint a, mint a Pávócai holokauszt emlék központban. Tehát ezek, a, ezek vannak hál' pozitív példák abban az értelemben, hogy ugyan sajnos elvesztették a szakályis funkciót, de mégis megmenthetők voltak, de vannak olyanok, amelyekkel teljesen elvesztettünk, és reménykedünk abban, hogy, hogy, a, hogy a legszebb értékek közé tartozó még megmenthetők, amelyeket ugyan már szakályis nem használnak, és nagy valószínűséggel a zsidosság vallásos és különösen a Vallásos zsidóság nagyszámú csökkévése miatt nem is lesznek szakrálisterek, ezeket is meg kell menteni. Na most visszatérek, tehát itt, itt ugye ez egy, ez egy mellékszár, mert ugye ar, arra próbáltam utalni, hogy a másik világháborút követően a szakrálisterek, megmaradtak a szakrálisterek, tehát nem volt olyan drasztikus funkcióváltás, meg tulajdonosváltás, ami a létüket veszélyeztette volna, ez alól egy kivétel van, sajnos, a holokauszt miatta a zsinagógák egy, egy jelentős része, de most a esetében más... Jó, hát ugye esetében másodperc nem fogok hosszan beszélni róla, de ugye egyszer majd a háza is megérdemli azt, hogy néhány mondat legyen vele kapcsolatban, hogy azzal most éppen például mi van, hiszen megálmodnak valamit, ez nem egy szakrális tér, vagy ha a szakrális tér, akkor nehéz megmondani, hogy mi benne a szakrális, mert hogy van egy elképzelés, van egy akarat, de, de a politikai vita következtében, vagy más vita következtében az a szellem oda nem költözhet be. Ez egy valóságos mert nem akarom. Ezért mondom, hogy oldalfejezet volt, becsuktam, csak azt mondom, hogy ez is ott van még a megtárgyalandók között. De figyelek, amit kezdtem mondani. Hát, tehát tulajdonképpen csak azt a gondolatévet szeretném végigvinni, hogy a vidéki kasztért esetében azt látjuk, mint egyébként nagyon sok fővárosi ingatlan esetében is. Darabra körülbelül mennyiről beszélünk? Hogy, hogy mindjárt elmondom, hogy tulajdonosváltás történt, hogy. hogy Életmódváltást, életfogalmaváltást történt, hogy eltűntek megőri őket az önálló értelmezhető gazdasági egységek, birtokok, amelyek fenntartották. Ami egyébként nagyon lényeges. Letöltötték meg őket, amelyek egyébként pénzt ahhoz, hogy folyamatosan uh -huh. megóvások, karbantartások, javításuk, bővítésük megtörténjék. Ez eltűnt, és, és egyébként az eredeti funkciót, a gyökeresen eltérő funkciókkal töltötték meg őket, lást, szovjet hadiraktár, mondjuk Gölölöl esetében katonai bázis, nem tovább, vagy gyermekotthon, árvaház, ö, ö, szociális otthon, nyugdíjas otthon, fogyatékos intézmény, iskola, ö, kórház, csákvári, csodálatos eszterházikast, és még sorolhatnám tovább. Most ugye a rendszerváltozásig ez, ez a folyamatos átépítést, elcsúfítást eredményezte. De minden esetre az az illúzió, ami, ami, ami bennünk megmondta a könyv, hogy na majd most ezért az életet, új korszara fog következni, felülítjük rendbe tesszük, és a többi. Ez, ez az illúzió elszállt, mert Valójában a kárpotlással nem történt meg a visszadásuk, az eredeti tulajdonosok nem jutottak e, e, hozzá az ingatalbajonokhoz, nem jutottak pozícióban. Sok esetében forrás sem volt, de és ha visszészerezték a kastélyt, mert el is, erre is van példa, akkor nem volt miből felújítani, mert ugyanúgy nem volt pénz, mert nem volt mögöttem. Jó két, jó, két apró kérdés. Az egyik az, hogy hány kastély van beleértve ugye, egy méretüket tekintve, valószínűleg külön lehet őket osztályozni. Nagyon sok száz kastély most én elsősorban a kiemelt állami értékekkel foglalkozom, a, a kiemelt állami értékeknek a száma is meghaladja. Jó, maradjunk a Tisza-Dobi Árul Áruld el nekem, hogyha neked arról egyébként van fejben számot, körülbelül, nagyságrendileg, mi lehet az a pénz, ami ennek a havi fenntartására szükséges, és itt csak és kizárólag arról beszélek, hogy gondozás, fűtés, villanyszámla, és nem arról beszélek, hogy tárlatvezetés vagy gondok, tehát nem a személyi költségről beszélek. Mennyi ennek körülbelül az a fenntartási költsége, ami egyébként ahhoz kell, hogy az állagromlás az pont akkora legyen, mint amekkorának egyébként lennie kell, mert ugye az idő mindent pusztít. A Tiszadobi András kastély, csak azért mondom, hogy ha hallgatot nem ismernek, akkor tudják, az egy nagy, azért nagyon nagy közepméter alapterületű romantikus vadászkastély, mint az Andrások építettek maguknak a Tisza országra. Egy néhány hegáros park veszi körül, csatlakozik a Visszaholták partjához. Ugye óvattal, mert ha ezt mondod, akkor az ember ugye automatikusan a kertészeti költségeket is hozzá kéne, hogy tegye. Ez, ez, a, ez egy gyerekváros volt, van benne csomó lepusztult ingatlan a parkban, amelyekkel majd később valamit kell kezdeni. Az épületet több mint 2 milliárd teljes egészében felújították, és fűtéssel. Erről mind volt, szó, azt mondom, hogy mennyi lehet körülbelül a fenntartása? Igen, mondom csak azért, mondom, hogy mondom, hogy tudják, hogy mihez mm -hmm. a szám, amit mondani fogok. 2016-ra, tehát az idei éve, 85 millió forint éves ö, fenntartási támogatást ö, ö, ad hozzá az állam. Tehát ennyi millió forinttal járulunk hozzá. Azt kérdezem tőled, hogy ezt minden egyes esetben meg lehet mondani, és minden egyes esetben bekövetkezik az egyes felújított kastélyoknál vagy ez nincs így természetesen, vagy nem természetesen? Minden egyes kastély meg lehet mondani, azt nem mondanám, hogy én minden és esetében tudom fejből a számokat. De a fenntartására az állam ilyen, tehát a fenntartására az állam megpróbál annyi pénzt adni, ami egyébként annak a fenntartását lehetővé teszi? Persze, csak nagyon változók ugye a számok, mert mindenhol arra ösztönezzük a működtet. Ezt én értem, csak azt akarom neked mondani, hogy az előbb-utóbb oda vezet, hogy egy olyan hatalmas összeg jön létre, amely úgy fogja nyomni az államvállát, hogy ezt csak azt mondja a főnököt, hogy Lacikám, ne újítsunk fel több kastélyban nem bírjuk a fenntartást. János, János, ezért mondom azt, hogy hogy be kell vonni magántugatbanosokat, Én ezt is tudom, hiszen erről volt csak kérdezem tőled, hogy ez történhet-e majd olyan ütemben, mint amilyen ütemben az ember ezt elképzeli? Nem tudom ezt meg most megmondani. Ezt most nem tudom megmondani. nagyon bízom benne, hogy nagyon sok milyeneket fogunk tudni helyreállítani és megmenteni. A kisebbettől a nagyobbakig, a közepes át. Úgy ráadásul ugye az országban nem lehet azt mondani, hogy egységes a elhelyezkedése a Nőmnék államainak, hiszen van a, a birtok, az egykori birtokszerkezet alakulása meghatározta, hogy mekkora kastélyok épüljenek. Az Alföldön sokkal kevesebb a nagy kastély, mint a Dunántúl, volt a birtok szerkezet. A Somogy megyében, Zala megyében, sokkal több a Kiskúri, a Kiskastély, mint a, mint a mondjuk Fejér megyében, vagy, vagy mondjuk Tóna megyében, bár Tóna megyében is elég sokra van. Ezeknek a, ezeknek a a még rosszabb, mint az állami nagy ingatlanoké, hiszen jó pár belülük magántulajdonban és önkormányzatulajdonban is katasztrofális állapotban vannak, és hiába szabkibírságokat a mi emlékvédelmi hatóság. Itt ez nem elég, ezért dolgozunk most egy adórendszer átalakításon, hogy olyan találjunk ki, amely az önkormányzatokat, illetve a magántulajdonosokat ahhoz segíti hozzá, hogy érdekük és, és nagyobb lehetőség legyen felújításra. Itt abba kell, hogy hagyjuk, mert nagyjából 8 percben volt félkülönzős, ha bár én is később hívtalak téged. Az kéne mennem egy beszédésre. Abba maradtunk, hogy a jövő héten szerda lesz és 8 óra. Nem, köszönöm. Jár. Én is köszönöm szépen elnézést, elsimolászót hallottak. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.